Bon dia, mm, un any més presentem el, el Festival Figueres Folk, que com veieu en els dos dies ja hem arribat a la 14a edició, tot i que com veieu el programa veureu que la 14a edició precisament és la més curta de totes, no? Eh, no cal dir per què, no? No cal que expliquem massa per què, aquesta susodixa crisi que tothom parla, no? Ens empaita a nosaltres també. És evident que enguany les subvencions de l'administració el, el, el cas de l'Ajuntament és especial, però l'administració de més en l'aire doncs, eh, han caigut amb picats i, per tant, doncs, eh, ens hem vist obligats a reformular el projecte d'alguna manera i reconduir-lo de manera que, en, que ens a no tant res com sortiria. Eh? Per tant, en guany, considera només d'un sol concert important, però que realment considerem que és un concert bastant important, el que Junquera, un no, màxims exponents de la música basca, popular i tradicional. En aquest cas, acompanyat en Josep Maria Rivelles, que és un artista, i un, un, acompanyat també amb una segona actuació d'en Carles Velda, que també és molt conegut aquí pels de Bastància Empumada en i Enmesclat i, en i tot aquestes grups que, que ha tocat. Eh? El que sí que continua és el, el, el, el Brun Folk, gràcies a la col·laboració especial de, del, del lloc on estem, de la Cidereria Chots, no?, Uh, el Dromofoc serà dos dos diumenges dos diumenges, el primer l'actuació d'en Jaume Arnella tampoc crec que cal que hi hagi presentació en Jaume Arnella, sobretot els que tenim una certa data doncs ja, ja, sabem, ja sabem ja sabem perfectament d'un doncs, ben Jaume Arnella i un va i, i, i el diumenge 17 el Marc Supialis d'aquests, reconec que jo soc el primer que no en sé massa cosa, però és, eh, ens va arribar un cedir d'aquest grup i ens va, ens va agradar i per tant el vam, vam incorporar en, en aquest, en els vermuts no eh, la promoció l'aprogramació d'això agrair evidentment, com no la, la col·laboració sobretot de l'Ajuntament de Figueres i també, encara que en menor escala, doncs, de la Generalitat i de les emissions que ens han ajudat i sobretot dels, dels sponsors sobretot de a la llegiria Shops, no? que gràcies a ell doncs, no només podem fer això, sinó que a més a més eh, fer el Barbo Fol, que és una de les peces importants d'aquest any, almenys ens permet allargar-lo una mica al festival. Esperem que en poc temps i si, si diuen que el túnel se veu no sé si és una clara boia al final del túnel que es veu, però és una clara boia en tot cas, doncs, eh, puguem algun dia doncs, tornar a refer el Fol tal com nosaltres pensem, eh, i arribar a fer un festival de Fol, tal com he fet fa temps, amb, amb, noms, amb noms importants i amb i amb, amb gent de referència bé, doncs jo si hi ha alguna pregunta després estic disposat a, a començar el que sigui uh, simplement dic que el preu de l'entrada és pels socis del casino no sé si algun altre soci és gratuïta i per la gent que no són socis doncs és 6,80 dic, el 6,80 s'explica perquè hi ha un tema d'internet alguna cosa d'un gasto d'aquest a no? no sé mi també em va sonar no? això de 6,80 però hi ha alguna cosa d'aquestes eh? Si cas, passo la paraula al regidor, que ens acompanye, agrairé un treball més que sigui aquí. Molt bé. Bé, doncs, eh, escolteu, és un plaer eh, poder presentar, encara que sigui aquesta edició eh, curta, concentrada, però crec que és molt potent i és un plaer poder-la presentar i, evidentment, eh, s'ha d'agrair l'esforç que fa el casino en fer aquesta edició, evidentment, també... Doncs, que les, eh, agraïa a la CIDA Shots doncs, el seu suport. Eh, jo crec que és prou important mantenir un Festival Folk, encara que sigui amb aquest, amb aquest aspecte eh, petit, concentrat. De totes maneres, crec que és un espectacle prou potent que vinguin a Figueres al teatre de Jardí per 6 euros o per 6,80 euros. <t 'ha> Uh, hauríem d'aconseguir uh, jo crec que ho aconseguirem que estigui ple el Teatre Jardí les 950 localitats que hi tenim i jo crec que això que és molt important que es pugui mantenir uh, aquest festival perquè tenim l'experiència que si uh, encara que sigui per un any es deixa de fer una cosa després ja costa molt més arrencar-ho uh, tenim 14 anys de, de trajectòria d'aquest festival Folk, que amb el casino davant que ho ha anat transportant d'un lloc a l'altre de l'Empordà, que sigui Figueres doncs també és, és important i esperem que algun dia i esperem que no sigui massa tard doncs pugui tornar als seus orígens que sigui en el lloc on de ser que és en el, a l'auditori del casino aquest edifici de, de la ciutat que tots tenim ganes de, ja de veure'l acabat d'una vegada i que pugui tornar a estar en bus tan aviat com sigui possible Uh, per part meva doncs això uh, agredi una vegada més i sempre que tinc la oportunitat de fer perquè en el casino uh, col·laborem amb moltíssimes activitats de Figueres i, i és un plaer tenir una junta que estan sempre disposats a que l'activitat cultural de la ciutat sigui a primera línia de l'activitat cultural de Catalunya doncs sí. ja està hi ha alguna cosa? alguna qüestió? una mica alguna cosa clara? a nivell pressupostari la caiguda ha sigut nivellena o... sí, a veure el pressupost evidentment ha caigut un rodó per això, per això a més hem fet una, una actuació eh, tenim un problema greu amb les de subvencions eh? Eh, ens ha caigut a zero el, el, el tema caixes la de caixas ha desaparegut per tant això, nosaltres hi teníem un cert, aquest eh, ha desaparegut tant, zero, o sigui, el 100% menys eh, i la subvenció ordinària de la, de la, del paper de cultura doncs s'ha reduït a la meitat eh, per tant vol dir això eh, com que ja de fet el, el nivell d'entrades no era massa boiante que diguéssim eh, no, ens hem, no ens hem atrevit a, a no ens hem atrevit, eh? així de clar. Eh? Sí que eh, va, ens va rondar el sublimil, aquest eh? any i tot. El que passa que, bueno, el que diu ell, no? una cosa que es deixa de fer costa molt tornar a arrencar. I van pensar que millor, com mínim, eh, encara que fos una mínima expressió, van fer que passa que va sortir l'oportunitat de tenir cap Junquera i van pensar que era un, un sol concert, però bo. Eh? Per tant, crec doncs, que, que, que, que pot tenir ressò nosaltres esperem que un dia o altre això de les subvencions nosaltres tenim per experiència que la cultura és una d'aquelles coses que quan, quan són vaques grasses no es nota però quan són vaques flaques és el primer que es nota eh? i sabem que el que es perd costa molt de tornar a recuperar jo eh? en aquest cas deixem que sigui una mica pessimista en aquest tema perquè ho he vist ja, porto molt d'anys en aquest tema o sigui que quan, quan es baixa difícil, difícil tornar a pujar no? en el cas, bueno, esperem que Vam que, ja, que l'any que ve que és, això es pugui fer i puguem tornar a fer el festival que nosaltres volíem o més, perquè la nostra intenció era el FOL fer -l anar més eh? Vull dir, pensem que és un festival important sabem des de fora d'aquí que ens han dit que és un festival de referència per a diverses coses, primer perquè hi ha actuacions que hem portat i segona també perquè és un dels pocs festivals que encara fem pagar entrada i això, eh, nosaltres pensem que la cultura no ha de ser per, no ha de ser gratuita, eh? Dir, la gratuïtat de la cultura és un error greuíssim del principi de la democràcia i penso que ara l'estem pagant, eh? I penso, nosaltres sostenim encara aquest, aquesta entrada popular per a una entrada, perquè que la gent veig que té el, que algun que els costos de pagar, no? I queden pocs aquests festivals i, i la Generalitat de vegades diu que que continuem, però és que llavors no no recolsen bols, els suficients, no hi hassuficients, no? que no ho fem, encara que no toqui has parlat del casino i de les altres i tal es pot explicar? No sé. ara és com vindria a dir el, el Jordi es... Pujol no, no toca no, toque. No, toque. No, toque. No, toque. no, a veure, el casino està les el, altres eleccions han tingut el pateix poema que té el Festival Fol no? que hem entrat en una hem, hem, hem, hem sapagat la mala zona, hem un moment de, de baixada impressionant de, de, de les subvencions i, de, i ara mateix en aquest moment l'última fase està penjada perquè no falta financiació així és de clar, eh? vull dir Uh, l'Ajuntament de Fides ha fet un esforç molt important per tant tenem que no el podem pipar gaire més i per tant doncs, uh, ens, ens, ens toca ens toca doncs, buscar altres administracions evidentment en aquest moment anar a Madrid que és la nostra fin, finalitat uh, no, vaja, no sé si farem un viatge fer un viatge per res també és gastar per res no, no sé si no sortiríem de res si no ens arriba pels coses importants no arribarà per coses d'aquestes i la Generalitat, doncs, eh, en aquell moment també tampoc està... Nosaltres entenem quan, no, quan jo el em diu que no té duro és que m'ho crec, saps què vull dir? El que passa és que, bueno, llavors, els pocs duros que té potser els distribuï de manera que jo els distribuï igual però aquí no entrarem. Quan el cas d'unes dues obres del casino, és clar, és una, és una necessitat important i, bé, vull dir ara, ara, ara, ara, ara, ara, manera, ara en aquell moment jo no hi veig una sortida a, a curt plaç, eh? Tot i que bé, i sempre sobre, no abandonem hi estem a sobre no, no Tres, clar, és evident que el, que el casino acabat tal com està acabat de fora, tancat i arreglat i, pa, i maco ja no, ja no molesta i això també s'ha de tenir en compte el no molestar doncs ja no, ja no tenim tanta pressió tant pressió ciutadana la pressió ciutadana ens va anar molt bé per acabar eh? ens van pipar, però ens va, ens va, anar, ens va anar bé eh? doncs ara esclar, ja no tinc pressió i el tenir menys pressió doncs, també costa més eh, arribar a, a dalt vull dir, no sé, vull dir... jo m'agradaria veure ho acabat evidentment no sé si ho explico Bé, oh, ja tinc una data veurem. per això també. entre uns i els altres ho aconseguirem sí. Sí. i tornarem a fer-se sí. ah, i ell direm per la seva data sí? sí. doncs va